Аудиокниги на български език, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми Виктор Франкъл. Човекът в търсене на смисъл. Увод в За автора Виктор Емил Франкъл на немски, Виктор Франкъл, 19051997, или както той сам пише затворник, номер 119104 в Освиенцим, е австрийски невролог и психиатър.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 Парадоксалната интенция, която описва едва през 1939 след изключването му от Дружеството по индивидуална психология, Франка организира места за младежки консултации, където млади хора с душевни проблеми получават безплатни консултации. През 1930 организира специална акция по времето.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 Бащата на Франкъл умира в Терезия докато брат му Валте и съпругата му също са арестувани, а сестра му Стелла успява да емигрира в Австралия. Две години по-късно, на 19 октомври 1944, Франкъл и съпругата му са депортирани в Аушвиц, а след четири дни там е отведена и майка му.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 той се връща обратно при своите познати, зад гърба, на дъра Менгеле и така без да знае сам, спасява живота си. В Ненаписаното в моите книги, Франкъл споменава за още два лагера, в които е преместван след Аушвиц Кауферинг и Тюркфем, но не уточнява колко време остава във всеки от тях. По данни на Питело, през 1991 Франкъл споделя пред Робърт Шулер, че е прекарал в Аушвиц 3-4 дни. Отново според Питело, Франкъл прекарва в лагера Кауферинг не повече от 5 месеца, а в по малко от 2 месеца. Мнози не биха се изненадали, казва Пителу, да разберат, че Франкъл е бил в Аушвид само няколко дни, като се има предвид, че в човекът в търсене на смисъла, той създава впечатлението, че предстоят му там е продължил цяла вечност. Лагерническият живот на Франкъл приключва на 27 април 1945, когато Аушвиц е освободен от американската армия. Франкъл се прибира през август във Виена и в рамките на няколко дни научава за смърта на съпругата си, изпратена в лагера Берген-Белзен, майката си, брат си и съпругата му, и тримата в Аушвиц. Живот след 1945 през 1947 Франка се за Елеонора Катерина Швинт. Двамата имат дъщеря Габриеле. Дълги години той е професор по неврология и психиатрия в Виенския университет, но заема професора в Харвард и в университетите в Далас и в Питсбърг. Американският международен университет в Калифорния създава за него професора по логотерапия. Удостоен е с 27 почетни докторски титли от университети от цял свят.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 Като строго логотерапевтични Франка определя две свои техники – парадоксалната интенция и дерефлексията. Според него те представляват личният му, уникален принос към психотерапевтичния инструментариум на екзистенциалните терапии и при това работят безотказно и в много кратки срокове – средно 8 сеанса, според свидетелството на Туиди. Франка определя целите на логотерапията, като лечение на неврозите, така, да отнеме вятъра от платната на неврозата.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 В действителност парадоксална интенция започва с хуморизиране на симптома и завършва с насърчаването на пациента с фобии или натръпливости да си представи по-възможно най-реалистичния начин как преживява своите най-страшни опасения. Екзистенциален вакуум е понятие, което Франка опуска в обращение през 1955, обобщавайки своите, вече описани през 1946, интуиции за болестта на времето.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 и хомеостатично задържане в рамките на процеса стимул-реакция. Хората вече не знаят какво искат, нито какво трябва да правят и това неминуемо се отразява на ентусиазма и енергията за живот. Редукционистката интерпретация на ценностите е в състояние да подкопае и да разруши ентусиазма на младите. Екзистенциалният вакуум обозначава колективното затруднение да се живее страстно и вяра в значимостта на делата. Книги. Увод в логотерапията. Смисълът на живота. Планета 3. На Б. 2000. Оригинално заглавие. Човекът в търсене на смисъл. Ненаписаното в моите книги. Ист. Леге Артис. 2000. -ен". Теория и терапия на неврозите. Ист. Лик. 2001. Лекарят и душата. Леге Артис. 2001. Воля за смисъл. Леге Артис. 2011. Човекът в търсене на смисъл, ИСТ, Хермес, 2013. По съдържание отговаря на овод на ИСТ, Планета 3. Човекът в търсене на виш смисъл, ИСТ, Хермес, 2016. Психотерапия и екзистенциализъм, ИСТ, Леге Артис, 2017. Теория и терапия на психичните разстройства, ИСТ, Леге Артис, 2018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 Което трябва да се осъществи, в трети, може би самоотлеещи спомени, които си струва да се запазят. Да се втъкат тези тънки нишки на разбития живот в здравата гънка от смисъл и отговорност, е целта и предизвикателството на логотерапията, версията на Дера Франкъл на модерната екзистенциална анализа. В тази книга Дера Франкъл обяснява преживяванията, които го довеждат до откриването на логотерапията, прекарвайки дълго време в зверски концентрационни лагери.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 Челсъм го два пъти от край до край, без да вдигна глава, не способен да се откъсна от магията му. Някъде след средата на разказа си Дера Франкъл представя своята собствена философия на логотерапията. Той я въвежда така деликатно в потока на разсъжденията, че едва след като затвори книгата, читателят си дава сметка, че това е съчинение с огромна дълбочина, а не просто още една жестока история за концентрационните лагери.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 Ако успее, ще продължи да израства въпреки всички обиди, Франка обича да цитира Ницше: онзи, който има защо да живее, може да мине почти с всякакво как. В концентрационния лагер всички обстоятелства се съюзяват, за да накарат лагерника да загуби опора. Изтръгнати са всички познати цели в живота. Това, което единствено остава, е последната човешка свобода, свободата да избереш своя позиция при определени обстоятелства.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 Предшестващи се школите на Фройд и Адлер, са били главно на немски. Следователно читателят ще приветства приложението на Дера Франкъл към личния му разказ. За разлика от много европейски екзистенциалисти Франкъл не е нито песимистичен, нито антирелигиозен. Напротив, за писател, изправен лице в лице с цялата въздесъчност на страданието и силите на злото,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 1962 предговор от Харолд Кушнер Книгата «Човекът в търсенето на смисъл» на Виктор Франкъл е една от най-големите книги на нашето време. Обикновено, ако една книга има един пасаж, една идея с силата да промени живота на човек, това само оправдава четенето й, препрочитането й и намирането на място на нечи и рафтове. Тази книга има няколко такива пасажа. Това е на първо място книга за оцеляването.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 Има сцена в пиесата «Инцидент в Виши» на Артер Милър, в която професионалист от повисоката средна класа се явява пред нацистката власт, която е окупирала неговия град и показва своите университетски степени, референтни писма от видни граждани и т. На. нацистът го пита, това ли е всичко, което имаш. Човекът кима.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 Част 2, без първата част, част 1, щеше да бъде далеч по-малко ефективна. Считам за важно, че предговора към изданието от 1962 на «Човекът в търсене на смисъл» е написано от изтъкнатия психолог Дърък Гордан Алпорт, а предговора към това ново издание е написано «Духовник». Така разбираме, че това е дълбоко религиозна книга.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 В крайна сметка човекът е това същество, което е измислил газовите камери на Аушвиц, но това е и същия човек, който влиза в тези газови камери изправен, с Господната молитва, Шема и на устните си. Харолд Кушнер, 2006 предговор, от автора за изданието от 1992 -ри. Тази книга претърпя почти 100 издания на английски, както и на още 21 други езика.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 Изключение правеха онези, които бяха загубили воля за живот и искаха да се порадват на последните си дни. Затова когато видехме наш другар да пуши собствените си цигари, знаехме, че е загубил вяра в силата си да продължи, а веднъж загубена.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 където ще бъдем въдворени на принудителна работа. Не знаехме дали сме още в Силезия, или вече в Пълша. Локомотивът просвирваше с тревожен звук като вик за помощ, отправен от състрадание към нещастния товар, който бе обречен да води към гибел. Влакът започна да маневрира, очевидно наближавайки голяма гара. Изведнъж от отредовете на неспокойните пътници се откъсна вик, там пише Освиенцим. В този момент всяко сърце замлия.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 Сиви в сивото утро, влачещи се по правите пътища в неизвестна за нас посока. Прозвучаваха отделни клясъци и командни свирвания. Ние не заехме значението им, подведен от въображението си, съзирах бесилки с висящи по тях хора. Бях ужасен, но това беше вреда на нещата, тъй като стъпка по стъпка трябваше да свикваме с неизмерим и кошмарен ужас. Накрая влязохме в гарата, кресливи заповеди нарушиха първоначалната тишина.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 Не осъзнавахме значението на сцената, която последва веднага. Казаха ни да оставим багажа си във влака и да се строим в две колони, жените на една страна, мъжете на друга, за да преминам покрай старши офицер от СССР. Сам се изненадах на куража да скрия еднодневката си под палтото. Моята колона преминаваше край офицера човек по човек. Дадо си сметка какво ме чака, ако той откриеше турбата ми. Най-малко щеше да ме тръшне на земята, знаех това от опит. Щом го приближих, инстинктивно се изправих, за да не забележи тежкия ми товар. Следник миг стоях лице в лице с него. Беше висок мъж, строен в безопречната си униформа. Какъв контраст с нас, раздърпаник и мръсни след дългото пътуване. Той бе заел поза на нехайно спокойствие, придържайки десния си лакът с лявата ръка. С показалеца на вдигнатата си дясна ръка той посочваше съвсем небрежно на дясно или на ляво. Никой от нас изобщо не се догаждаше за зловещото значение, което се криеше зад това малко движение на показалеца. сочещ ту на дясно, ту на но доста по-често на ляво. Дойде и моя трет, някой ми прошепна, че да те пратят на значи работа, а на ляво отиват болните и негодните за работа, за да бъдат изпратени в специален лагер.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 В този миг съзвех простата истина и онова, което бележеше връхната точка в първата фаза на психологическата ми реакция, зачерпнах целия си предишен живот. Моите спътници, които стояха наоколо с гледи, изплашени лица и спореха безпомощно, изведнъж се раздвижиха. Отново чухме дрезгавите клясъци заповеди. Подкараха ни с подари към предверието на банята. Събрахме се около един сесовец, който чакаше всички да пристигнат. Сетна каза, давам ви две минути по часовник да свалите всичките си дрехи и да ги оставите на пода до вас. Можете да вземете само обувките си, колана или презрамките и евентуално вързок. Започвам да броя. Хората смъкваха дрехите си с невеобразима бързина. Колкото по малко време оставаше, толкова понервни ставаха те и несръчно дърпаха белюто си, коланите и връзките за обувки. Тогава за пръв път чухме звуците на бичуване, кожени каиши плющяха по голите тела. След това ни подкараха в друга страя, където ни обръснаха, бяха остригани не само главите ни, но по цялото ни тяло не остана нито косам. Следваха душовете, където отново ни строиха. Едва се разпознавахме, но някои отбелязаха с голямо облегчение, че от тръбите капе истинска вода.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 Когато от душовета протече вода, всички се опитахме да се шегуваме както с себе си, така и един с друг. В крайна сметка течеше истинска вода, наред със странното чувство за хуморни охвана и друго чувство любопитство. И преди съм изпитвал този вид любопитство като основна реакция на определени необичайни обстоятелства. Когато веднъж животът ми беше застрашен от происшествие при катерене.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 че има някои неща, които не мога да правя, не мога да спя без това или не мога да понасям това или онова. Първата нощ в Освиенцим спахме на редици нарове. На всяка редица, дълга около 2-2,5 метра, спаха по 9 души направо на дъските, като делиха общо две отдела. Разбира се, можехме да спим само на страна, притиснати и изгушени един в друг, което в острия стуци имаше добрите страни.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 Почти всеки таяше мисълта за самоубийство, макар и за кратко. Тя бе родена от безизходността на положението, от постоянната заплаха от смърт, надвиснала над нас ежедневно и ежечесно, и от близостта на чуждата смърт. Поради лични убеждения, които ще спомена по-късно, твърдо си обещах още първата вечер в лагера, че няма да се хвърля върху жиците.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 Аз само се усмихнах, и то съвсем искрено, когато на сутринта след първата нощ в Освиенцим се случи следното, въпреки строгите заповеди да не напускаме, блоковете, си мой колега, дошъл в Освиенцим преди няколко седмици, се промъкна в нашата барака. Искаше да ни успокои и да ни каже някои неща. Бе така отслабнал, че първо не го познахме. Демонстрирайки добро настроение и непокизъм, той ни даде няколко бързи съвета, не се страхувайте. Не се плашете от подборите. Дарама, главният лекар на СС, има слабост към лекарите. Това не бе вярно, добрите думи на приятеля ми подвеждаха. Един лагерник, лекар на блок от бараки, човек на около 60 години, ми разказа как е умолявал дарама да помилва сина му, определен за газовата камера. Дарама хладно отказал. Моля ви, за едно продължи той, бръснете се всеки ден, стига да можете, дори ако трябва с парче стъкло. Дори ако трябва да дадете за това последния си къша и хляб, ще изглеждате по-млади, а остърганите ви бузи порумени. Ако искате да живеете, има само един начин да изглеждате годни за работа. Ако само накуцвате, да речем, отмалък мехур на петата, и есесовец забележи това, ще ви отстрани и на другия ден газът не ви мърда. Знаете ли, кого наричаме Мослем Седем онзи?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 На първо място, безграничния копнеш по дома и семейството. Често чувството е така остро, че човек просто чезне от копнеш. Сет идва отвращението от цялата заобикалеща го грозота, дори в нейните най-повърхностни форми. Повечето лагерници получават униформи от парцели, в сравнение с които едно плашило би изглеждало елегантно. Между бараките в лагера се стеля плът на и колкото повече човек се опитва да я изчисти, толкова повече зата в нея. Любима практика е новопристигналият да се зачисли към работните групи по почистване на нужниците и канализацията. Когато при пренасенето им през неравни места част от изпражненията се плиснат по лицето на лагерника, както става обикновено, и той изрази погноса или понечи да се избърше, само получава за наказание удар от някой капо. Така се ускорява умъфтяването на нормалните реакции. Отначало лагерникът отклонява поглед при гледката на наказателния развод на друга група. За него е непоносимо да вижда другарите си да маршируват с часове нагоре-надолу изкаута, направлявани с удари. След дни или седмици нещата се променят. Рано сутринта, още по-тъмно, лагерникът застава пред портата с подразделението си, готов за преход. Чува писък и вижда как събърне другаря му с удар, издърпват го да се изправи и пак го тръшват. И защо? Защото е стреска, но е рапортовал в отделението за болни в неподходящо време. Наказват го за опита да се освободи от задълженията си непоправилника. по правилника. Но лагерникът, преминал във втората фаза на психологическите си реакции, вече не поглежда в страни. Чувствата му са притъпени и той наблюдава невъзмутим.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 С тази безспорно тривиална история искам да покажа, че има моменти, когато негодованието се надига дори упривидно за коравия лагерник. Негодование не от жестокостта и болката, а от обидата, свързана с тях. По път кръвта нахлу в главата ми, защото трябваше да слушам как за живота ми съди човек, който няма понятие от него, човек, който изглежда толкова вулгарен и брутален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 Веднъж дори си позволих да кажа на един блак надзирател, ако ти успеш да научиш от мен как се прави мозъчна операция за това кратко време, за което аз се уча от теб на тази работа по пътищата, бих те уважавал дълбоко. Той се ухили. а Апатията, главният симптом на втората фаза, бе необходим механизъм за самозащита. Реалността се замъгляваше и всички усилия и емоции бяха насочени към една задача – запазване на собствения живот и този на човека до теб.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 Вече споменах колко неизбежни бяха мислите за храна и любими ястия, които завладяваха съзнанието на лагерника, кол че му станеше миг за отдих. Навярно тогава е разбираемо, че дори и най-силният от нас купнееше за времето, когато отново ще има много добра храна, не заради нея самата, а заради увереността, че по съществуване, което ни правеше неспособни да мислим за нещо друго освен за храна, най сетне ще свърши. Онези които не познават подобни преживявания, трудно могат да си представят пагомият психически конфликт и колизиите на волята, които преживява гладуващият. Те трудно могат да схванат какво значи да копаеш в изкоп, превърнал се целият вслух да чуеш сирената в 9,30 или 10 часа сутринта половин часовия интервал за обяд, когато ще се разпределя хлябът, доколкото го има, многократно питайки надзирателя ако не е някой неразбран е колко е часът. И нежно докосвайки парчето хляб в джоба на палтото, първо потупвайки го с замръзнали без пръсти, после обчупвайки троха и слагайки я в устата. И, накрая, с последните остатъци отволя, от воля, прибирайки го в джоба, след като тази сутрин си обещал пред себе си, че ще устискаш до следобеда.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 Имаше място колкото една група да клечи на пода, останалите, които трябваше с часове да стоят прави, се тълпаха край пролуките. Изправен на пръсти, надничайки на главите на другите през решетките, улових една мрачна картина на родния си град. Бяхме повече мъртви, отколкото живи, тъй като мислехме, че Шел над ни отива към лагера в Малутхаузен и че ни остават още една-две седмици живот.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 който не маршируваше в строй, получаваше ритник. А най-зле паташе онзи, който поради студа бе дръпнал шапка върху ушите си, преди да бъде дадено разрешение. В мрака се спъвахме в големи камъни и газахме дълбоки локви по единствения път, извъждащ от лагера. Придружаващата ни охрана крещеше и ни подкарваше спикладите на пушките. Някой с особено болми крака се подпираше на ръката на съседа. Едва проронвахме дума.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 Чух я да ми отговаря, видях усмивката и, нейния прям, окоражаващ поглед. Реален или не, погледът ти бе посияен от изгряващото слънце. Една мисъл ми прониза за пръв път в живота си съзвех истината, такава, каквато е изпята в песните на толкова поети, прогласена като върховна мъдрост от толкова мислители. Истината, че любовта е абсолютната, най-висока цел, към която може да се стреми човек.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 Когато човек не може да направи нищо полезно, когато единственото му възможно постижение е да понася страданието по добър начин, по достоен начин, в такова положение човек може чрез влюбеното съзерцаване на образа, който носи за любимия, да постигне осъществяване. За първи път в живота си бях в състояние да разбера значението на думите, ангелите са потънали във вечно съзерцание на неизмеримо великолепие.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 Бяхме стигнали работната площадка. Всички се втурнаха в тъмните колиби с надежда да получат сносен инструмент. Всеки лагерник получи лопата или кирка, не можете ли почевръсто, свини такива. Не след дълго бяхме заели мястото си от предишния ден в изкупа. Замръзналата земя пращаща под ударите на кирките, летяха искри. Хората бяха тихи, умовете им неми. Моето съзнание още бе при образа на жена ми.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 Пуснато на свобода, въображението му си играеше с минали събития, често незначителни малки случки и древни неща. Носталгията ги превъзнасяше и в памета те придобиваха странен вид. Техният свят съществуваше някъде много далеч и духът се отправише към тя скопнеш. Съзнанието си се возе с рейс, отключвах входната врата на апартамента си, вдигах телефона, включвах лампите.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 когато съзрехме през малките зарешетени прозорци на затворническия вагон планините на Залтбург с техните грейнали от залеза върхове, никога не би повярвал, че това се лица на хора, без всякаква надежда за живот и свобода. Въпреки това или може би такмо заради това ние бяхме очаровани от природната красота, която така дълго ни бе липсвала.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 Стояхме и гледахме как зловещите облаци приплънват на запад и цялото небе оживява в постоянно сменящи се форми и светове, от стуманеносино до кърваво червено. Влязът контраст в унилите, мръсносиви баръки и озареното небе пламтеше отразено в локвите по земя. Сетне, след минута на вълнуваща тишина, един лагерник каза на друг, колко красив може да бъде светът. Друг път работехме във изкуп. Утрото бе сиво, сиво бе небето над нас, сив бе снег, в бледата утринна светлина. Сиви бяха и парцалите по моите салагерници, сиви бяха лицата им, аз отново разговаря в тихо с жена си, или може би се мъчех да намеря причината за моите страдания, забавното ми умиране. Като последен, отчаен протест срещу безнадежността на неизбежната смърт, усетих как духът ми пробива убиващия ме мрак.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 Мина охраната, подхвърляйки обида, и аз отново общувах в моята възлюбена. Все повече и повече усещах, че тя присъства, че е с мен, имах чувството, че мога да я докосна, че мога да протегна ръце и да хвана нейните. Чувството бе много силно, тя беше там. Тогава, тък му в този момент, тихо долетя една птица и кацна точно пред мен на копчината пръст, която бях изкопал в ямата, и ме загледа настойчиво, порано споменав за изкуство.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 Поради това, размерът на човешкото страдание е абсолютно относителен. Апостроф точка. От това следва още, че нещо съвсем дредно може да предизвика огромна радост. Да вземем за пример онова, което се случи по време на пътуването ни от Освиенцим към един лагер, прикрепен към Дахал. Всички се страхувахме, че нашият ешелон се отправя към лагера в Молдхаузен. С приближаването към онзи мост на Дунав който според думите на опитни спътници влагат трябваше да премине, за да стигнем от Хаузен, ние ставахме все по За унези, които никога не са виждали подобно нещо, е просто невъзможно да си представят танца на радостта, изпълнен от лагерниците в вагона, когато видяха, че Шелънът, вместо да пресече моста, се отправя само към Дахъл. И отново какво се случи при пристигането ни в този лагер след пътуването ни, продължило 2 дни и три нощи.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 Това означаше, че човек, станал мослем, не може да бъде пратен веднага в газовата камера, а ще трябва да чака, докато се уреди тъй нареченият «конвой на болните» за връщане в Освиенцим. Тази радостна изненада оправи настроението на всички. Желанието на старшия отговорник на нашата барака в Освиенцим се изпълни бяхме преместени възможно най-скоро в лагер, който няма «Кумин», за разлика от Освиенцим.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 Цялата нощ и до късно на другата сутрин трябваше да стои мутван, замръзнали и подгизнали до кости след преумората от дългото пътуване. И все пак всички бяхме много доволни. Този лагер нямаше, комин и освиенцим бе останал надалеч. Друг път видяхме група, осъдени да пресичат нашата работна площадка. Как ясно проумяхме тогава относителността на всяко страдание. Завидяхме на тези затворници за техния относително уреден, сигурен и щастлив живот. Те със сигурност имат възможност да се къпят редовно, си мислехме тъжно. Те със сигурност имат четки за зъби и четки за дрехи, имат дюшеци за всеки го отделен, и всеки месец получават по почтата новини за местонахождението на роднините си или поне сведения, дали са още живи или не. Всичко това ние бяхме загубили отдавна. А как завиждахме на унези от нас, които имаха шанса да попаднат във фабрика и да работят в покрито помещение.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 през които надзирателят специално ме обработваше, след което работниците трябваше да се прегрупират, мисля, че щях да се върна в лагера на една от чейните с умрелите или умиращите от изтощение. Никой не може да си представи облегчението, което сирената може да донесе в такава ситуация, дори боксьорът, чул звънеца в края на рунда, оповестяващ спасението му от нокаут в последния миг. Бяхме благодарни и за най-малката милост. Радвахме се, когато имаше време за обезвъшляване преди лягане, макар това само по себе си да не бе удоволствие, тъй като значеше да стоиш гол в неотоплени баръки следени шушлоки по тавана. Но ние се благодаряхме, ако по време на тази операция нямаше въздушна тревога и не изключваха осветлението. Не успяхме ли да се справим добре, половината нощ стояхме будни.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 и всекидневното раздаване на супа, водни сте и също в намалено количество. Но колко доволни бяхме, щастливи въпреки всичко, докато се гушехме един в друг, за да избегнем всяка ненужна загуба на топлина, твърде лениви и незаинтересовани да помръднем дори пръста си без нужда, чувахме остри свирвания и клясъци от плаца, където нощната сняна так му се беше върнала и се събираше за проверка.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 Хората бяха подкарвани тук към едно място, тук към друго, понякога заедно, понякога по-отделно като стадо овце без собствена мисъл и воля. От всякъде ги наблюдаваше малка, но опасна глутница, веща в методите за изтезание и садизъм. Те непрекъснато подкарваха стадото назад-напред с викове, ритници и удари. А ние, овцете, мислехме само за две неща как да избегнем лошите кучета и как да получим малко храна.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 За леките случаи нямах нищо освен може би окоръжителна дума. Така се влачах от пациент до пациент, макар самият да бях слаб и изтощенно от сериозен пристъп на ТИФ. След това се връщах на моето самотно място върху дървения капак на шахтата. Тази шахта по случайност веднъж спаси живота на трима салагерници. Малко преди освобождението бяха организирани масовия шелони додъхал и тези трима лагерници мъдро решиха да избегнат копката.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 Лагерникът бе претръпнал, но бе възможно да осъзнае поясно това пълно незачитане на човешкото съществуване, когато се подготвяше конвой от болни. Изтощените тела на болните бяха хвърлени върху двукълки, теглени от лагерници в продължение на много километри, често през снежни бури, до следващия лагер. Ако някой от болните бе умлял, преди колата да тръгне, пак го хвърляха списъкът трябваше да е наред. Единствено важен бе списъкът. Човекът бе от отзначение само защото имаше лагерен номер. Ставаше буквално номер, жив или мъртъв, не бе важно, животът на номера бе напълно независим. Какво стоеше за този номер и за този живот, значеше още по-малко съдбата, историята, името на човека. В Ешеуна на болни, които аз като лекар трябваше да придружа от един лагер в Бавария до друг, имаше млад лагерник, чието брат не бе включен в списъка и затова оставаше.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 В формулирах за себе си едно правило, което се оказа добро и което покъсно повечето от моите другари следваха. Обикновено казвах истината при всички видове въпроси, но мълчах за всичко, за което изрично не ме питаха. Ако ме питаха за възрастта ми, казвах я. Ако ме питаха за професията, казвах – лекар, но без да уточнявам. Първата сутрин в Освиенцим е един офицер дойде на Строевия плац.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 Когато бе обявено, че всеки доброволец за страховитите нощни смени ще бъде изключен от списъка за Ешеуна, незабавно се явиха 82 желаещи. След четвърт час ешелунът бе отменен, но 82-мата останаха в списъка за нощната смяна. За повечето от тях това значеше смърт през следващите две седмици. Сега Ешелонът за почивния лагер се организираше за втори път. Отново никой не знаеше дали това не е лубовка, за да се изтръгне и последната работна сила от болните макар и само за 14 дни. Дали ще отиде в газовите пещи, или в истински почивен лагер. Главният лекар, който бе започнал да ме харесва, една вечер в 10 без 15 ни каза потайно, уредих в канцеларията на лагера и името ти все още да може да бъде задраскано от списъка. Можеш да направиш това до 10 часа. Казах му, че не е в моя стил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 В очите му се появиха сълзи и аз се опитах да го успокоя. Сетна имаше да свърши още нещо да направя завещанието си. Слушай, Ото, ако аз не се върнал у дома при жена си и ако ти е писано да я видиш отново, кажи й, че говорех за нея всеки ден и всеки час. Помни, на второ място обичах я повече от всеки друг. На трето, краткото време, което бях женен за нея, надвишава всичко друго, дори всичко онова, през което преминахме тук.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 Напуснал бях тъкмо на време. Не ви ли напомня това историята за смъртта в Техеран? Богат и могъщ персият се разхождал веднъж из градината си с един от слугите си. Слугата извикал, че току-що е срещнал смъртта, която го заплашила. Той умолявал господаря си да му даде най-бързия си кон, за да успее да избяга в Техеран, където би могъл да стигне същата вечер. Господарят се съгласил и слугата препуснал на коня.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 Докато служех за прикритие, приятелят ми нахло в бараката и скоро се върна с раница, която криеше под палтото си. Вътре бе видял още една, която трябваше да взема аз. Те, че сменихме местата си и аз влязох. Докато тършувах из намирайки раницата и дори една четка за зъби, изведнъж измежду всички изоставени неща съзлях тялото на жена. Изтичах в моята барака да събера всичките си принадлежности, купата ми за храна. Чифт с ръкавици без пръсти, наследени, от умлял от пациент, няколко ливици хартия, изпълнени със стенографски бележки, на които, както споменах вече, бях започнал да възстановявам ръкописа, избубен фосвиенцим. Бързо обиколи за последен път моите пациенти, които лежаха свити на гнилите дъски навсякъде из бараките. Стигнах до моя единствен сънародник, който почти умираше и чието живот се бях амбицирал да спася въпреки състоянието му. Трябваше да крие намерението си за бягство, но моят другар, изглежда, се досети, че нещо не е наред, навярно проявих малко нервност. С уморен глас ме попита, ти също ли напускаш? Отрекох, но ми бе трудно да избегна тъжния му поглед. След като завърших обиколката, се върнах при него.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 От колата разтовариха котии с лекарства, раздадоха цигари, снимаха ни и цареше върховна радост. Сега нямаше нужда да рискуваме, търсейки с бятство бойната линия. Във вълнението си бяхме забравили за третото тяло, затова сега го изнесохме навън и го изсипахме в плития гроб, който бяхме изкопали за трите трупа. Пазъчът, който ни придружаваше сравнително безобиден човек, изведнъж на твърде благ.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 Натъкнах се на снимки, направени в малък лагер недалеч от нашия. Нашите приятели, които мислеха, че пътуват към свободата, унази нощ са били закарани с камионите до този лагер, заключени в бараките и сгорени живи. На снимките можеха да се различат техните частично уваглени тела. Отново си помислих за смъртта в Техеран. Независимо от ролята и незащитен механизъм апатията на лагерниците бе резултати от други фактори.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 Когато унизеното мнозинство и издигнатото мълцинство влизаха в конфликт, за това имаше предостатъчно случаи, като се започна с разпределянето на храната, резултатите бяха взривоопасни. Поради това общата раздразнителност, телесните причини за която бяха вече отсъдени погоре, ставаше най-остра, когато се прибавяха тези психически напрежения. Не е чудно, че тази изопнатост често свършваше с общ бой.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 Биха помогнали повечко храна и лекарства, но единствената грижа на инспекторите бе дали в централния коридор не е останала някоя сламка и дали мръсните, съдрани ги гъмжащи от паразити отдела на пациентите са спретнато подпъхнати под краката им, що се отнася до съдбата на обитателите, тях това изобщо ни ги засягаше. Ако рапортовах, че връсто, грабвайки затворническото си кепе от остриганата си глава и трагвайки пети, барака номер ВИАЙ,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 Това чувство на безжизненост се засилваше и от други причини във времето най-остро се чувстваше неограничеността на затворничеството, в пространството тесните граници на затвора. Всичко от бодливата, те оставаше далечно извън досега и в известен смисъл нереално. Събитията и хората отвън, целият нормален живот там, имаха за лагерника призрачна осънка. Външният живот, Т е, онова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 На Намалцина бе даден шансът да постигнат човешко величие въпреки привидния си житейски крах и смърт завоевание, което никога не биха осъществили при обикновени обстоятелства. За останалите от нас, посредствените и нерешителните, са валидни думите на Бисмарк, животът е като ходенето на заболекър. Винаги си мислиш, че най-лошото още не е дошло, а то вече е преминало.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 Но нямаше нужда да се срамуваме от сълзите, тъй като те бяха свидетелство за най-голямата човешка смелост смелостта да страдаш. Съвсем малко хора осъзнаваха това. От време на време някой изповядваше засрамено, че е плакал, както моят другар, например, който на въпроса, как се е справил с утоците си, отговори с признанието, изплаках ги от себе си, крехките начинки на психотерапия и психохигиена, когато изобщо бяха възможни в лагера, бяха или индивидуални.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 И много дребни, кражби. Преди няколко дни полумъртъв от глад лагерник бе нахло в склада за картофи и бе откраднал няколко кила. Кражбата бе открита и някои лагерници бяха разпознали, крадеца с възлом. Когато чуха за това, лагерните власти наредиха виновника да им бъде предаден или целият лагер да гладова един ден. Естествено, 2500 те души предпочетоха да пъстят.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 когато всички се срещнахме отново в бараката, един тайно попите друг. Кажи ми, беше ли доволен днес? И другият отговори засрамен, тъй като не знаеше, че всички изпитвахме нещо подобно, честно казано – не. Ние буквално бяхме избубили способността да изпитваме удоволствие и ни предстояше бавно да се учим отново на нея. Психологически това, което ставаше с освободените лагерници, може да се нарече деперсонализация.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 Познавах хора, които бяха преминали през голямо напрежение за кратко време, например през кръстосън разпит в гестапо, и имаха подобни реакции. Минаваха много дни, докато се отпуснаше не само езикът, но и нещо в самия човек, тогава чувствата изведнъж разкъсваха странните окови, които ги възпираха. Един ден, няколко дни след освобождението, аз вървях с километри през кара по крейт ливади към пазарния град близо до лагера.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 В този миг знаех много малко за себе си или за света и имах на ум само едно изречение, все същото, аз призувах Господ Бог от моя тесен затвор и той ми отвърна в свободата на безкрая. Вече не помня колко дълго съм колени, че оттам и съм повторил това изречение. Но зная, че в онзи ден, в онзи час, започна моят нов живот. Напредва стъпка по стъпка, докато отново станах човешко същество.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 Но след освобождението, имаше хора, които откриха, че никой не ги очаква. Горко Наонзи, който разбираше, че човекът, споменът за когото единствено обедавал смелост в лагера, вече не съществува. Горко Наонзи, който откриваше, че най сетне дочакания ден на мечтите му е така различен от всичко, за което е копнял. Може би той се качваше в тролея, отправяше се към дома, който години бе виждал самосъзнанието си.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 Читателите на моята кратка автобиографична история обикновено се интересуват от попълно и поточно обяснение на терапевтичната ми доктрина. В отговор на това желание към първоначалното издание на «От лагера на смърта към екзистенциализма», аз прибавих кратък раздел върху логотерапията. Но това не бе достатъчно и бях обсъдено искание за попълно разглеждане. Затова в сегашното издание изцяло съм пренаписал и значително съм разширил своето изложение.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 Неговият отговор бе, по време на психоанализа пациентът трябва да лежи на кушетка и да ви казва неща, които понякога са много неприятни за казване. На това аз тутък си отвърнах със следната импровизация. Вижте, при логотерапията човекът може да остане седнал, но трябва да чуе неща, които понякога са много неприятни за чуване. Разбира се, това бе казано на шега и не като сбита версия на логотерапията.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 чиято главна грижа се състои по-скоро в постигане на смисъл, отколкото в просто задоволяване и засищане на нагони и инстинкти или в помиряване на конфликтоващите изисквания на ИД, ЕГО и суперего, или в адаптация и приспособяване към обществото и околната среда. Но динамика, със сигурност търсенето на смисъл от човека може да предизвика по-скоро вътрешно напрежение, отколкото вътрешно равновесие. Но как това напрежение е неотменима предпоставка за психично здраве. Смея да твърдя, че на света няма нищо, което така ефикасно да помага на човек да оцелее, дори в най-тежки условия, както убеждението, че неговия живот има смисъл. Има много мъдрост в думите на Ницше, онзи, който има защо да живее, може да понесе почти всяко как. В тези думи виждам едно мото, което остава вярно за всяка психотерапия.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 При изпращането в концентрационния лагер в Освиенци ми бе конфискуван готов за публикуване ръкопис. 12. Със сигурност, моето дълбоко желание да напиша на ново този текст ми помогна да оцелея в суровите лагери. Например, когато в един лагер в Бавария ме вътре се от тих, аз драсках на малки парченца хартия много бележки, които трябваше да ми помогнат да напиша ръкописа, ако оцелех до деня на освобождение. Сигурен съм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 Както се нарича в биологията хомеостаза, т.е. състояние без напрежение. Това, от което човек наистина се нуждае, не е безметъжно състояние, а поскоро стремеж и борба за смислена цел, свободно избрана задача. Той се нуждае не от снемане на напрежението на всяка цена, а от призива на потенциалния смисъл, очакващ да бъде осъществен от него. Човек се нуждае не от хомеостаза, а от онова, което аз наричам.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 Просто няма такова нещо като най-добър или дори добър ход извън определена ситуация в играта и конкретната личност на противника. Същото въжи за човешкото съществуване. Човек не трябва да търси абстрактен смисъл на живота. Всеки има свое особено призвание или жителска мисия да изпълни конкретно предназначение, изискващо осъществяване. В това отношение той не може да бъде заменен, нито под животът му да бъде повторен. Задачата на всеки е неповторима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 Нарекал съм тази градивна особеност себе надмогване на човешкото съществуване. Това подчертава факта, че да бъдеш човек винаги с очи и отправи към нещо или някой извън теб самия било то смисъл, който да осъществиш, или друго човешко същество, с което да се срещнеш. Колкото повече забравиш за себе си, чрез отдаване в служба на кауза или на любов към друг човек, толкова повече си човек и толкова повече се осъществяваш.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 Оказах се изправен пред въпроса, дали при тези обстоятелства животът ми не е окончателно изпразнен до всякакъв смисъл. Още не бях забелязал, че вече има готов отговор на този въпрос, с който така страстно се борех, и че скоро след това този отговор щеше да ми бъде даден. Това бе, когато трябваше да предам своите дрехи и в на наследих изтанелите дрехи на лагерник, изпратен в газовата камера веднага след пристигането му на гарата в Освиенци.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 Какво основание има той да завижда на един младеж? За възможностите, които младият човек има, за бъдещето, което го очаква? Не, благодаря мисли той, наместо възможности аз имам реални неща в моето минало, не само реалността на свършената работа и на изживяната любов, но и на храбро понесените страдания. Дори тези страдания са онова, с което се гордая най-много, макар и да не могат да породят завист.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 Колкото повече мъжът се стреми да демонстрира сексуалната си потентност, а жената способността си да преживява оргазъм, толкова по-малко са в състояние да успеят. Насладата е и трябва да остане страничен резултат или вторичен продукт и бива разрушена и развалена в степента, в която е превърната в само цел. В добавка към описаното погоре крайно намерение е крайното съсредоточаване, или както се нарича флоготерапията, хиперрефлексия.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 Когато вниманието ѝ бе пренасочено към истинския обект, т.е. партньора, оргазмът спонтанно се появи. 20. Своята техника, наречена «парадоксално намерение», логотерапията основава върху двойния факт, че страха довежда до онова, от което се страхуваме, и хиперинтенцията прави невъзможно онова, което желаем. Още през 1939 описах на немски език «парадоксалното намерение»,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 че се стараеше да не допусне дори един единствен психотично болен да избегне газовата камера. След войната, когато се върнах във Виена, попитах какво се е случило с Дже. Той бе затворен от руснаците в една от изолационните килии на Штайнхоф ми казаха. На другия ден обаче вратата на килията стояла отворена и никой повече не видял Дерадже. по Покъсно бях убеден, че той, както и други, бе успял с помощта на свои другари да се добере до Южна Америка.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 Пао Тилих казва, да си религиозен, означава да поставиш страстно въпроса за смисъла на нашето съществуване. А Лудвик Вигенштейн пише в своите дневници, да вярваш в Бог, означава да виждаш, че живота ти има смисъл. Логотерапията се занимава не само с волята за смисъл, но и с волята за един последен смисъл, един свръхсмисъл, смисъл, както имам навика да го наричам, а религиозната вяра е в края на крайщата вяра и доверие в смисъла.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 че онзи парадокс, който тя съдържа, а именно парадоксът на несъзнаваното знание, за Бога води до съгласието, че несъзнаваното е всезнаещо или по най-повече знаещо, отколкото самият човек чето знае повече, отколкото знам аз. Ала несъзнаваното не само, че не е божествено, а и нито един божествен атрибут не му подобава, включително атрибутите на съзнанието и премъдростта. И докато първата спомената заблуда отговаря на една дилетанска теология, то втората на една недомислена метафизика. Не означава ли вашата формула ограничаване и от КГ Юнг? Разбира се, не само, че несъзнаваното не е божествено и всезнаещо, но доколкото съдържа една несъзнавана връзка с Бог, преди всичко не е едно, не е с характер на то.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 Измерението, в което религиозният човек прониква, е по-високо, по-сеокътно от измерението, в което се разиграва психотерапията. Пробиват в по-високо измерение, обаче не се случва в знанието, а в вярата. Вашето описание на вярата се смята за твърде общо.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 Както бурята гаси слабия огън и разпалва силния, така катастрофите отслабват слабата вяра и засилват силната. Послепис 1984. Основания за трагичен оптимизъм. Тази глава е написана възоснова на лекцията, която изнесох на Третия световен конгрес по логотерапия в университета в Западна Германия. Юми 1983 Нека първо се запитаме какво би трябвало да се разбира под трагичен оптимизъм. Накратко това означава, че си и оставаш оптимист въпреки трагичната триада, както се нарича в логотерапията, триада, състояща се от онези аспекти на човешкото съществуване, които могат да бъдат описани като 1. болка, 2. вина, 3. смърт.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 Мисълта ми е за онези младежи, които в световен мащаб наричат себе си поколението, без бъдеще. Със сигурност прибягват не само към цигарите, но и към наркотиците. Всъщност това, на което сме свидетели с наркотиците, е една страна от по-общо масово явление, а именно чувството за безсмисленост в резултат на фрустрация на екзистенциалните ни потребности, което на своя ред се е превърнало във всеобщо явление в нашите индустриални общества. Днес не само логотерапевтите твърдят, че чувството за безсмисленост играе все по-голяма роля в етиологията на неврозите. Както пише Ирвинда Д. Ялун от Станфордския университет в екзистенциална психотерапия, от 40 поредни пациента, които се обръщат за терапия в извънмомичната психиатрична клиника. 12-30% имат някакъв първостепенен проблем, включващ смисъла, по данни от самооценки, терапевти или независими експерти.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 Програми за образование на възрастни, обществени библиотеки и тям подобни са други думи, що му спееха да запълнят изобилието от свободно време с някакъв вид на платена, но смислена дейност. Тяхната депресия изчезваше напълно, въпреки че економическото им положение не се бе е променило и гладът им си бе все същият. Истината е, че човек не живее само от благополучие.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 тя успяла да изгради по изкуствен начин взаимна агресия между групи бойскаути и наблюдавала, че агресията спаднала само когато младежите се отдали на съвместна тел, т.е. общата задача да се извлече от кола, с която трябвало да се закара храна за техния лагер. Незабавно те били не само предизвикани, но и обединени от смисъла, който трябвало да осъществят, 32 Що се отнася до третия въпрос, Пристрастяването страстяването, идват миналън заключенията на Анемари фон Форстмайер, която отбелязва, че както е видно от тестове и статистики, 90% от изследваните от нея алкохолици са страдали от бездано чувство за безсмисленост. Измежду наркоманите, изследвани от Стенли Крипнер, 100% вярвали, че нещата изглеждат безсмислени, 33%. Нека сега се върнем към въпроса за самия смисъл.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 Той се състои от хиляди и хиляди кадри, всеки от които е разбираем и носи смисъл, и все пак смисълът на целия филм не може да бъде видян, преди да се покаже последната му серия. Ала не можем да разберем целия филм, преди първо да сме разбрали всеки от компонентите му, всеки отделен кадър. Не е ли същото с живота? Не се ли разкрива и окончателният смисъл на живота, ако изобщо се разкрие, едва в неговия край, на прага на смъртта?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 Ще локализирам познанието за смисъла за личния смисъл в конкретна ситуация, приблизително по средата между аха, преживяване, то съгласно понятието на Карл Бюллер и геща от възприемането, да кажем, съгласно теорията на Мац Вертхаймер. Възприемането на смисъла се различава от класическото понятие на геща от възприемането до толкова, доколкото последното подсказва внезапно осъзнаване на фигури, върху, фон, докато възприемането на смисъла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 Виждайки в тях опит, водещ към израстване, 36-ти. Но най-силните аргументи в полза на трагичния оптимизъм са онези, които на латински се наричат аргумента Адхаминем. Да приведем един пример – Джери Лонг е живо свидетелство за «непокорната сила на човешкия дух», както се нарича в логотерапията, 37 – да цитирам «таксарка на джазета». Джери Лонг е парализиран от врата надолу.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 Обръщайки се към втората страна на трагичната триада, а именно вината, бих желал да тръгна от едно теологично понятие, което винаги ме е поразявало. Думата ми е за онова, което се нарича маестъра и кюитетис и което означава, както аз го виждам, че едно престъпление при окончателния анализ остава необяснимо, тъй като не може да бъде напълно проследено назад до биологични, психологични и, или социологични фактори.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 Една американка веднъж се противопостави срещу мен с упрека, как можете още да пишете някои от вашите книги на немски, езика на Адолф Хитлер. В я попитах дали има ножове в кухнята си, и когато тя отвърна, че има, се престорих на изумен и шокиран, възкликвайки, как можете още да употребявате ножове, след като толкова много убийци са ги използвали да наръгат и умъртвят своите жертви. Тя спря да възразява срещу това, че пише книги на немски.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 Умъртвяване на всички унези, които са загубили социалната си полезност, било поради напреднала възраст, неизлечима болест, психическо разстройство или какъвто и да е друг недъг. Смесването на човешкото достоинство с простата ползотворност проистича от едно понятийно объркване, което на свой ред може да се проследи и назад до съвременния нихилизъм, предаден на много академични средища и много аналитични кушетки. Такава индоктринация е възможна дори в среди,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 Не е трудно да се поддържа такава вярност с оглед на факта, че, през цялата история на психотерапията никога не е имало толкова недогматична школа като логотерапията, както Елизабет и изтъкна веднъж. 44 на Първия световен конгрес по логотерапия, Сан Диего, Калифорния, 6-8 ноември 1980, аз привеждах доводи не само за рехуманизиране на психотерапията, но и за онова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 С нарастването на повелителния подтик на глада всички индивидуални различия ще се размият и на тяхно място ще се появи еднообразният израз на едниткия неотолен инстинкт. Слава Богу, на Зигмунд Фройд безпестено да опознае концентрационните лагери отвътре. Неговите пациенти лежат на кушетка, изработена в плюшения стил на викторианската култура, не в мръсотията на освенци. Там, индивидуалните различия, не се, размиха, а напротив, хората станаха поразлични, те свалиха маските си, както финете, така и светците. И днес можете да не се колебаете повече да използвате думата «светци», помислете за отец Максимилиан Колб, който бе уморен от глад и накрая умъртвен с инжекция гърболова киселина в освиенцин, и през 1983 бе канонизиран. Може би сте склонни да ме упрекнете за позоваване на примери, които са изключения от правилото. Сетомния праеклара Тарнди Файкилия Кюамрара сунд, но всичко възвишено е тъй трудно, както и рядко, гласи последното изречение от «етика» на спиноза. Можете, разбира се, да попитате дали наистина има нужда да ги наричаме «свекци». Не е ли достатъчно просто да ги наричам свестни хора? Вярно е, че те са мълцинство.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 Публикована за първи път на немски език през 1946 и като психолог преживява концентрационния лагер, и по-късно наречена, да кажем, на живота, независимо от всичко, следващите издания бяха допълнени от въведение в логотерапията и постскрипт относно трагичния оптимизъм или как да останем оптимисти в лицето на болка, вина и смърт.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 Той е вдъхновил религиозни и философски мислители, специалисти по психично здраве, учители, студенти и читатели от всички области на живота. Рутинно се назначава на колежани, вишисти и гимназисти по психология, философия, история, литература, изследвания на холокоста, религия и теология. Какво е причината за неговото всеобхватно влияние и трайна стойност?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 До 1939 е ръководител на отделението по неврология в болница Ротшилд, единствената еврейска болница в Виена. В първите години на войната работата на Франкъл в Ротшилд осигурява на него и на семейството му известна степен на защита от заплахата от депортиране. Когато болницата бива закрита от националсоциалистическото социалистическото правителство, обаче Франкъл осъзнава, че те са изложени на сериозен риск да бъдат изпратени в концлагер.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 Франк прекарва следващите три години в четири различни концентрационни лагера Терезиенщът, Аушвиттбиркенал, Кауферинг и Тюркхайм, част от комплекса в Дахъл. Важно е да се отбележи, че затворът на Франкъл не са единственият тласък за написването на «Човекът в търсене на смисъл». Преди депортирането си той вече е започнал да формулира аргумент, че търсенето на смисъл е ключът към психичното здраве и процъфтяването на човека.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 Франкъл също използва морални увещания, за да обърне внимание на пропастта между това, което човек е и това, което трябва да стане, и идеята, че човекът е отговорен и трябва да актуализира потенциалния смисъл на живота си. Той вижда свободата и отговорността като две страни на една и съща монета.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 След няколко моменти на тихо размишление, ученик изненада Франкъл, като каза, «Смисълът на живота вие е да помагате на другите да намерят смисъла на техния». Точно така казва Франкъл, това са самите думи, които написах. Уилям Уинслейт. 2006 библиография. Издание на английски език по логотерапия. Виктор Е. Франкъл. търсене на смисъл. Овод в логотерапията. Виктор Франкъл. Манс Сърчев Луар Меанин, Аен Интродутион Тио Олгут Херепи, Авторско право 1959, 1962, 1984, 1992, 2006 by Виктор Франкел, Авторско право Харалон Александров Александров, Превод И.К. Хермес, 2013 Ачпи, 4 ити. ме. ISBN 9545200448, ИСТ, ФОН, Отворено Общество, 1994, ISBN 9789542611868, ХЕРМЕС, 2013. Аудиокниги на български язик, генерирани за вас с висококачествен глас от Google Text към реч. За сайта книги.ми